Але я повинен рухатися, щоб відчувати вітер і ніч. Я повертаюся. І ще я хочу підняти телефонну слухавку і набрати ці сім цифр.